Бабуся не здивувалася, що цуценя видерлося з ящика з-під яблук. «Шукає маму! Мале!» – сказала вона. Почувши це, Марта випрухнула, помчала на веранду. Принесла чим скоріше молока, Діана полизивала їй пальці, шукала маму. Як же вона сама не здогадалася, що треба принести молока? Повна тарілочка стояла на кухонному столику. Дівчинка взяла її обіруч і швидко, боячись розхлюпати хоч крапельку, понесла. Вже уявляла собі, як поставить молоко, як Діана смакуватиме його, а вона стане собі й дивитиметься. Діана нап'ється молока, відразу піде до рук, вони подружаться і цілий день будуть разом. Ніхто їх водою не розіліє. Дівчинка обережно поставила тарілку, покликала. «На, на!» але сірий клубочок сидів за горщиком, і не було видно гостреньких вух. Вона підсунула тарілку ближче, то відходила, то знову підходила до неї. Упадала коло Діани, називаючи її ласкавими словами. Маленька, сіренька, миленька. Цуценя, мов би, й не чуло, А вона не мала зваги до нього доторкнутися. Дівчинка засумувала. Чому Діана така відлючкувата? Якби не бабуся, ткнула б силоміць її мордочку у тарілку День для неї не день Такся кумилася, швидко розчесалася А сніданок не ліз до горла І куди цуценя не втече, сердилася бабуся Не набридай йому А вона крутнеться сюди, крутнеться туди і до гаража Молоко в тарілці не чіпане Марта вирішила заглядати нечутно Підкрадатися на вшпиньках Підкрадалася багато разів Дуже зраділа, коли нарешті побачила Що Діана виповзла і наближається до молока Але помітивши дівчинку Звірятком миттю шмигнула у свій куток Марта нечутно відійшла від дверей І не знала, що робити Їй здавалося, що Діана так і не схоче пити молоко Помре з голоду Тому набридала бабусь. Бабусю, зробімо соску А бабуся лише всміхалася Дівчинка купалася у стовку, обідала А Діана й не брала молока в рот Ну якщо ти така, то я й не загляну до тебе Вирішила Марта І важко було б утриматися Але бабуся забрала внуку з собою на город Серед буйних грядок пахло кропом Вилежуючись росли гарбузи Там вони з бабусею Пололи до вечора Втомлена, напечена сонцем У косинці, як зів'ялий лопух Дівчинка непевно підступила до гаража Тарілка була порожня Діана не сховалася у куток Простягла передні лапки Клала на них свою голову Очі заплющені, а вуха все одно стирчать. Мабуть, щойно пообідала і заснула Марта підкрадалася, час від часу спиняючись Вона легко присіла і ще легше хотіла торкнутися до насторожених вушок Діана якраз солодко примружила очі Може їй щось снилося? Дівчинка так і не доторкнулася її вух, не погладила, хоч пальці аж тремтіли. Вона хапнула тарілку, а Діана, прокинувшись скоком, відплигнула за горщик Десь то я зла і недобра Подумала про себе дівчинка Вона знову принесла молоко Поставила і нишком вийшла Важким здавався цей день Їй не спалось <плес> Ну чому? Чому собачка мене боїться? Снувалося у голові Я ж назвала її таким гарним ім'ям Діана Хто ще так її назвав би А вона не хоче йти до мене Бабуся сказала Марті, що собаки мудрі, вони відразу відчувають, чи людина добра, чи зла. Це й мучило дівчинку. Вона ще мало прожила, ніби нікому ніякого зла не заподіяла. Ні тут, у бабусі, куди приїхала на канікули, ні у великому місті, де мешкала. Лежачи в ліжку згадувала. Кому йде, сказала недобре слово, коли кого йде, не послухала і думала що буде кращою, що ніколи нікого не образить, тільки б Діана признала її і не боялася. Вона підклала руку собі під голову, склавши долоню човником. Пальці торкалися обличчя, ті самі пальці, які полизувала Діана. Від єдиної цієї згадки ставало тепліше, теплий сон,